Окупувала колишню кімнатку Юлії у батьків. Там і школу закінчила, і ось-ось медінститут буде позаду. Все, Юліє, ти виконала свою функцію у земному калейдоскопі. Тільки зблиснула блакитним скельцем, розпалася на ще два зблиски у дітях, і скоро у цю землю перейдеш. Така нехитра філософія будь -тя. Треба сказати, що Настя, вся в батьках, дуже різко обстоювала свою суверенність. Юлія через день тягалася після роботи з сумками харчів до батьків, сподівалася на розмову з донькою, але її двадцятирічна красуня на всі питання відповідала ухильно, часом роздратовано. «Ну, мама!» – мовляв, «не приставай, це не твоє діло». А про свої справи традиційно ніяк. Нормально, як відрізала. Юлія вже чути не могла цього слова. Вона розуміла, поповина давно обрізана – це інше життя. Твої втручання його дратують, воно не хоче дріб'язкової опіки. І Юлія відступала, почуваючись цілковито нещасливою і в материнстві. Колись донечці, може, захочеться виплакатись матері про свої кривди, Юлія все зрозуміла, але в тому часі Юлії вже не буде. Та й то навряд її чадо схаменеться в своєму егоїзмі. Матері сиротєють, діти їх покидають. Ти мой ріб'онок, мама, брошений мой ріб'онок. Юлія намагалася донести Насті ще в шкільні роки цю геніальну думку поета. Проте для доньки, здавалося, етична грамота була за сімома замками. Подругам довіряють найсокровенніше, хоч подруги й зраджують, сповідальниць не змигнувши оком. А що лишається матерям? Ми народжуємо дітей, аби не бути самотніми. А знаходимо самотність ще болючішу, абсолютно, як любові. Та в любові до Марка Юлія була на диво щаслива самим своїм почуттям. Можна подумати, що це навіть не так і важливо, чи любить її він. Скільки ніжності, доброти й прощення було в ній для нього. От тільки коли занепокоєно зауважувала, що він надто багато п'є, він віджартовувався вдавано п'яним голосом. Нічого, вже менше лишилось, зовсім мало зосталось. При цьому дурнувато всміхався, не уявляючи, як стискається вже загрозливо знайомим болем її беззахисне згорьоване серце. Те, що давно мало статися між ними, сталося як райдужний сон. Юлія хвилювалася як дівчинка. Від кожного доторку його сильних рук вона відчувала його абсолютно повну владу над собою, і коли він засинав, слухала його рівний подих благовійно, з майже релігійним почуттям. Так, Марко був її Богом. Є ангелом-хранителем, її світовою величиною. У ньому черпала вона радість і надію, силу і страх. Ця як морозом прибита життям, печально втомлена жінка, відчула себе раптом легкою, як промінь, і водночас налитою важким соком з цілого виногрона. Вона тріумфувала, чуючи, як співає кожна жилочка її тіла. Люди здавалися їй прекрасними, світ досконалим а її власне суворе життя суцільною насолодою і блаженством. Здавалося, неможливо стерти з її вуст цю загадкову м'яку усмішку, що першої ліпшої миті освічували її обернене в себе обличчя. І старі, і малі мимоволі усміхалися на зустріч її випромінюючим радість очам. А Жанна не без заздрості і глухого роздратування, у якому не признавалася навіть собі, спостерігала, як буквально день при дні змінюється її подруга, що ось тільки вчора скидалася на замордоване, отруєне звіря, якому не буде порятунку. Невже її діагноз не підтвердився? Невже Юлька, ця блаженна сіренька Юлька, здатна бути щасливою? Хоча тільки таки ненормальні й здатні. Жанна тяглася за третьою сигаретою і не чула, як голосно зітхає. Тим часом Юлія ладна була обдарувати добром усіх і кожного. Словом, усмішкою, чим могла. Їй завжди було шкода всіх покривджених, забутих Богом і людьми. Тепер же вона почувала перед ними ніби стократну свою провину. Так, провину за цю егоїстичну радість, якою повнилися її тіло і душа. Непідробно хвилюючись, вона набирала номер Вадима. — Здравствуй, Вадимку. Ти давно не дзвониш мені. У тебе все гаразд, нічого не треба. — Я попросила в Артема дідасівські кросівки для твоєї доньки. Він ось ось вийшли. У них там є. — Тебе уже не кривдить, дружина? — А я тобі ніяк більше не снюсь. — Хіба я ще бечу, Вадиме. — Я співаю. — Ось це. Три года ти мені снілась. Пам'ятаєш на моєму весіллі? — Ти закохалась? Відчуженим глухим голосом прямо спитав Вадим. «Я? Я вмерла від любові, заяць. Алло, ти чуєш мене?» Це була найкоротша їхня розмова. «Здаюся, Марку, все. Аве, Цезарь! Мритурі то салютант!» Чула себе Клеопатрою на смертному ложі, але як птиця Фенікс відроджувалася з попелу. Вона засинала, мов, дитина, а прокидалася від його легеньких, як вітерець, крадливих поцілунків, що заблуканим метеликом ніжно торкали спину. Юлія намагалася не дихати, чаїлася, прислухаючись до свого їства. Мова тих, хто дарує на солоду, мова богорівних. Ось цей поцілунок у шию — шовковий, цей біжлопаток лопаток — оксамитний, цей у рівчачок хребта — гарячий, як сонце ополудні, цей... цей... У ній все стогнало від милості, і раптом, обертаючись до нього, регочучи,